Fericitul episcop Tit Liviu Chinezu! Fiul lui Ioan Paul, preot greco-catolic și al Elenei Ceușan, s-a născut la 22 decembrie 1904 la Iernuțeni, Reghin, județul Mureș a primit botezul și mirul la 26 decembrie din același an. După școala elementară la Huduc și cea secundară la Reghin, a urmat ultimii doi ani școlari la Blaj, la Liceul Sfântul Vasile cel Mare, absolvit cu examenul de maturitate în 1925. A fost apoi trimis la Roma, la Colegiul Pontifical Grec, obținând doctoratul în filozofie la Ateneul de Propaganda Fide, în 1927, și licența în teologie la Ateneul Angelicum, în 1931. Întors în țară, a îndeplinit funcția de capelan al școlilor din Blaj. În 1932 a fost numit profesor de teologie. Între 1941 și 1945 a fost rector al Academiei Teologice din Blaj. S-a implicat activ în înființarea și funcționarea societății Sfântul Niceta de Remesiana pentru preoți celibi. În 1946 a fost numit protopop de București, iar în 1948, canonic al capitolului din Blaj a fost considerat de securitate drept unul dintre cei mai fermi opozanți față de unirea dintre Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă Română. A fost arestat în noaptea de 28 pe 29 octombrie 1948, împreună cu episcopii greco-catolici și cu alți 25 de preoți cu responsabilități în eparhiile lor, în cadrul prigoanei comuniste care a suprimat Biserica Română Unită. În lagărul de la Căldărușani a fost consacrat în secret episcop la 25 aprilie 1949, prin mandat venit de la anunțiatura apostolică și a oferit atunci viața pentru papa. Refuzând să se lepede de biserica sa, a fost transferat în 25 mai 1950 la închisoarea cu condiții de exterminare de la Sighet, S-a îmbolnăvit grav din pricina condițiilor de viață existente acolo. Neprimind niciun fel de îngrijire medicală, boala s-a agravat. A fost izolat într-o celulă unde a murit după câteva ore, la 15 ianuarie 1955. A avut consolarea să primească dezlegarea sacramentală de la episcopii măturători din acea zi preasfințitul Alexandru Todea și preasfințitul Adalbert Borăș. A fost îngropat în cimitirul săracilor din Sighet, iar mormântul său nu mai poate fi identificat astăzi.